Зазвичай все це її дуже цікавило, та зараз вона була зайнята тим, що малювалась Олексою. Він теж не зводив із найочої, примудряючись, що правда, заглядати у свої папери і щось відповідати пану Стояну. Але з тим же успіхом зацікавленість його можна було витлумачити як природну реакцію чоловіка на вродливу жінку. Він залишався стриманим і спокійним, і це доводило Лану до сказу, бо колись до зустрічі з ним стриманість і спокій були написами на її гербі. Ромко ж взагалі дивився кудись крізь Лану. Якщо вони зустрічались в іншому житті, ніякого знаку цього він не подавав. Світлана аж підстрибувала на стільці, двічі втратила нитку розмови, Тричі не відповіла на деякі організаційні питання, що їх ставив директор. І врешті-решт пан Стоян змушений був зробити їй зауваження. «Не розумію, що це з нею коїться?» Вибачальним тоном звернувся він до Олеся. «Лана сьогодні сама не своя. Вона з вашого Львова повернулась якась незнайома, не чужинка. А взагалі-то вона дуже зосереджена і уважна» пан Яницький відкинувся на спинку стільця, сміхнувся, сплітаючи довгі пальці в замок, і так подивився на неї, що їй стало зрозуміло. Він все пам'ятає, перш ніж він озвався хвилючим мелодійним голосом, який пробудив у ній всі можливі і неможливі божевільні і п'янкі спогади. Що ж, значить, за ту тисячу років що ми не бачилися, вона ані трохи не змінилась. Василь Петрович так зиркнув на Олеся, ніби хотів сказати, ну ось, тепер у цій кімнаті двоє божевільних замість однієї. Роман поглядав кудись на стелю і тільки що не присвистував. Алана, спалахнувши, мов, дівчинка шістнадцятка на першому побаченні, низько схилилась над столом. Хвиля чорних, мов воронове крило, кучерів упала їй на щоки, чудернацьким покривалом затуляючи її зніяковілість від чужих очей. Коли нарешті всі контракти було підписано, угоди завірено, зі всіма рукостисканнями було покінчено, Олекса встав і, обігнувши стіл директора,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 Жалю від вас я не прийму. Ніколи ні про що не жалійте, пане Яницький. Який у цьому сенс? Олесь хилив голову, погоджуючись, і від цього такого знайомого руху серце лани стиснулося і солодко заскніло. І це його волосся. Воно знову падало на високе чоло, розбурхуючи уяву, пробуджуючи спогади про те, як вона відкидала ті Непокірні пасма, як сміючись, торкались до них вустами. Олесь стояв перед нею, як колись на судилищі, немов чекаючи вироку, знаючи вже, яким він буде, той вирок. І все ще не втрачаючи надії. Лана простягнула руку і легенько торкнулася його долоні. І від її дотику він спалахнув. «Можна вас на кілька слів?» Рівним голосом попрохав він, вказуючи очима на двері. І тут, не знати, яке божевілля володіло нею, чи навпаки до неї повернувся розум, бо вона усміхнулася, чисто, прозоро, подивилась на нього і спокійно відповіла. «Кажи мені ти, Олесю, так буде краще». «Маленька моя дівчинко, росинка моя, він згріб її у ведмежі обійми, і перелякані менеджери вкупі із паном Стояном просто таки заціпеніли, на те споглядаючи. І лише Роман, незворушний, мов танк, так само дивився собі на стелю. Він навіть із місця не рушив. «То ви що?» – до пана Стояна на кінець повернувся дармови. «Все-таки бачились раніше?» «Раніше». Лана насупила брови, замислившись. «Не знаю. Можливо, вічність тому?» «Не в цей приїзд до Львова. Не турбуйтесь. Я вас не обманюю, Василю Петровичу». «По моєму», – зауважив директор, вочевидь, загубивши всяку надію зрозуміти, що коїться з його улюбленицею. «Де і коли б ви не зустрічались, познайомитись ви встигли доволі близько». Не так близько, як мені хотілося б, Олесь вхопив її за руку і потягнув у коридор. Вона не пручалася. Зупинившись біля високого, на вікна, що виходило у внутрішній дворик, він знову притиснув її до себе. Так міцно, що їй важко було дихати, і прошепотів, ледь торкаючись губами її волосся. В той день я поїхав шукати тебе. «Я знаю. Побачення в Самарі, правда ж?» «Так. Тільки замість смерті – любов. І де ми зустрілися?» «В іншому житті. Ти пам'ятаєш?» «Любий, звичайно. Ти був там королем. То так мені вже народу приписано.» Лана тихенько засміялась, відчуваючи, як від щастя тремтять руки а голос зривається і темніє в очах. Знепритомніти від надлишку почуттів, ефектно впасти в надійні обійми коханого. Чорт забирай, а в цьому щось є. Треба спробувати. Одну хвилиночку. За спину Олеся виник Роман. Я не затримаю довго твою королеву, мій друже. Олекса слухняно відступив, а Ромко, звертаючись безпосередньо до лани, Продовжив. З тих пір, як він лазив в Бознаде три доби, він повернувся сам на свій. Враження було таке, ніби він щось втратив.